اهم یې حملونه اوزار او مودیو به ريخ بول بو جونه د ګونههونو علا ظهره په شاګانو د دې علا ساعه ما یې خبردار بده اشدی به رهی تجہیید مین دنیا ورکه چې دنیا سره محبت مساته د قیامت مونکر هغه دنیا د دنیا سره محبت ساتي د دنیا ګټه جوه یې تور واده او محبت ور سره نه لپکار ومال خیاو دن نهېژونهدنیاهله لایب واللهونه مګ عابی مشخلهلهلووبین و دارو لا خهخ مخاب کور دداخلته غیرون غړې لل الذي نهقونه کسانو لاجزځانذاتی د شرک نههافله تعقلونه تاسوقل نه لرئقدنا لمو ب سره قام خغبقيتالرا ابدردي يقول جدويه واين يقولن ذاليم قوله حزب كريدا ذالدي وجينا جسو ولا بخلو وردي على بدرتوين جسو بخلو وردي على بدرتوين يقولن وين نوم يقينن بيلا يكذبونك نتروجن كيتالرا ولكن الظالمين ولكن ظالمانا بايات الله يجهدون با دون ذا الانكار كين تا ته درو جن تا یزګه طالبې سلويښت کال بوري صدیق صادق او امين ملک انا سلويښت کال نه بعد چې تا کله مسئله شروع نو نو دار نه بعدی تاته صاحیروی درو جن دردوی لیوانه درته یی چې صفخه واطل لاغی دردوی نو پدی مخه پکې دا د الله کتاب سره دښمنین تا سره هیز دښمنی نه آګوچا دښمنی کړی دا الله یا سره حنو دا وی انجام به چويریم دا بجنه تاسو شو نبی ل اسلام څنګه دی وښ سرړی د ته د وجن نه واو لاین نوکې بل لدي لیکن د روجن کوو کتاب چې دا پ راغې کتاب د در اوجنواو خو منګه داسې ویللی ن شوشي دا قران در وژندې نوده تهواو ولااقت کوې بعد دررسول منقابل کا په دا سره ننسبت د دررو غ شو رسلاو ته پهخواستاان پهبررو نکک پې شو علاما کو زبانشي نسبت د دروغو شو او دا اوضو او تلیکووررسولته ح تر د حته هم نصرونه چېرا غ د دا زمنګه وله مبدله لکمات الله نشتهبد د اون چېکمات دا الله ل شوکوقد ډیر نسبت د در وغ ک نو کوي کلمات سر بد شي ولهقد جاکه من نه مرسلي نهط سره راغلی تا دا د خبر د پې غمانونه اس تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا وین کان آکاب کا لے کان کہ جریوی گران پتا باندی احراز ام خرول ددائی فینی ستا دانو کستا طاقتی انتب دقی چولدی نفقن یو سرنگ پیلار دی پزمگگی او سلما یا پوڑی فی سماعی پاس مانکی فتا دیا امبی آتین جرادلو کی دی دا پا موجزا نبی بیام امان پغمبره ک نهکه سر کې وررن نوې کاسمان ته پهړه درې ورو کې ج او پی ته مجزه پیشې نه دو بیا نهمنیمهستا صداقت چې پیغمبر نهې او پیغمبر خبر ا چا او ت دااسې مجزیم پیش کوي اللله الله مجزی ورکی نوما او تاسوی واللهشا الله کوخبری د اللهلهجمومالله هو داجم مکرې دی لره پهداات او د الله په زور ایمان نه خو वला دکونو نن من الجاهلین نو مګیګا د جاهلانونه انما استجیبو الذین یقینن حکم قلیل د الله کسان یسمعونا چی اوری قران سوکه قران اوری ناغه د الله حکم منین ا سوکه د الله کتاب اوری ناغه د الله دین د د موتان مراد کافر یا بازو مولا پور ته به کی سم ایلی ایور جو انبی اوڈی اللہ تراؤ گرزو لئیشی او زجر ورکی پہ انکار دا رسالت باندی چاہچی دا رسالت نے انکار کرے اوناوی تا زجر اور رٹنا وقال اوائی دیلو لانو زلال ایہاتم من ربیہ ولیننا زلیگی پہ دا بانیو موجزہ درد دنا قلوائی ان اللہ ویشک اللہ قادرون قدرت والاوی علا پہ دی خبرائی اونا زلال آیاتنا چراو لگی اومو جزاو لیکن ناکسر اوم لا آلمون لیکن زیاد دینا نبوئی گی وما من داب بطن نشتی و جوانده فیل آر دی پزنکا کی والا تو آئرن نیو مارکا یتوی رو چا لزی بیجن آئے پخپل و ضربانده الا اومم انام مگر دا مفروغ دستاس و گندا سنگ تاسو پیدا شیوی د سیدوی پیدا شیوی دی ما فردنا فیل کتاب امین شیع مګ نوی برخه په کتاب کې د دلیلہ کتاب کې هیڅ دلیل نوی برخه قرآن او قرآن او معنا دنیا به الله ستابې کیم ثم ال ارب يم نشرونا بیا به په داخله راځه مګړې شي خلاق وی ذل وحوش حشرته چې کله و ځنګل ځناور راځه مګړې شي مبالغه کوي یو روات پیش کوي یا خبره پیش کوي دا چې قیامت وو با روز باندې به با کراور سرویر اپاسی اوبې خېر و بمرا اپاسی نو به خېر چې دنیا کې وال خړلې ناغله به الله خېر ورکی ناخېر اور به وې بدل به واخلې نو الاره به نشرون دا مطلب به وې نن دا مطلب نه وې بلکې راغې خېر اور او به خېر و نه مطلب او ظالم او مظلوم انسان دی که دنیا که چا ظلم کرده، کر پا چا بانده ظلم کرده، که پار چا ده نو به قیامت پا ارز آغا مظلوم لا اللا با قدرت دار که او داغا ظالمنا بدل بواخلیم دائی مطلب دیم او که داغا وا نخلی نو بیا نور تیرازون امراضی پا دیکیم اصل قبر دادا چکل یو انسان با نحبت رایشی زلزلشی نو که استاز دا زناور دا ټول دا انسانانو تراجمه کی گئی انسانانو سره راجمه کی گئی انسان خوال ازام رسی زلزل رایشی یا سیر خطر رایشی نو دا الله دې زناورو فطرت کی خیل دا خبران او که دا توا نخلی نو بیا نصورتی بنی اسرائیل پین نسم آیات سر و بیا سکی اگه که یو خبر رضی الله تصیر واضرتون وزر اخران والذینہ کذبو بیاتی ناکسان چی در روخی ویلی سمنگ پایا دونوں بک منچارا کانا سی ظلمات پتی روکی دی من یشا اللہ چالچو والی اللہ یو ظلل ہو چی گمراہ کی دلران و من یشا چالچو والی جلوالا استرات مستقیم اگر زی دلران پنی غلار قلو آیا عرائت کم خبر را کئی ان عطا کم کرا شتاستا عذاب اللہ عذاب دا اللہ آو عطاکم اصلا آیا راشتاستا قیامت اغیر الله تدون ای عبید اللہ نبل سکبر آمدت کوئی بل چاہتا وشق وحی ان کن تن صادق انکتاس رشتی ہیں بل ایہو تدون بلکہ خاص دا الله را مدت کوئی رایو بلئی ویک شپو لری بکی مات تدون انگلے ا چاواس کوي دی الله تا ان شاء کو غري و, و تن سو نماز د شریگون پره باديا جشير کوي دی الله سره شرک پره دی الله توچ کوي ولا قد ارسلنا تاسر علیه من امم من امدن دعان من قبل کا بغواستان پیغمبران واخذناهم بالباصا و الذرا نو من ول دیل را په تقلب نو بل باسا ای پتا وان ون وذر تلګيب نوباني لا لون می تزراونا خامخا چې بیا جزيكي الله تان فلولا اذ جاءهما نو ولي کلا جراغ دیدابازونه عذاب زمنګا تزراون واجزي ولې نکولان ولکن قصد قلوبهم لیکن سو جرمونه ددی وزینالهم شیطانو کهستګړي د شیطان ما کان یاملون اجدي عمل کړه او ولم انا سنوار گلا چې پری خو د مازو کیرو به ها ااج پن ورګرایشی باغی باندې پتا نه الهیم ابا وبو كل شی او پرامینی ست دی باندې دروازی دار نعمت نعمتونه به درسې رسو چې مل شو به ما او دو پاس جوړګرایشی ویو ناو می دی ګون ګو چانا چاان بیا می و خپل باګانو خپل آلی اغې نهمي وو ف دا قو نهدي نهظلممو ریګلی شومون د کو مع کسانو چې د روغې زلهې رب وال خمدو لللهاعرتبلعاله نه او د الله مناسب چې بدونونه خاصل الله لرددي چاب د مخلو کاته دشمن د تبا شو نو الحمد للله ووایه موتل مکته د ف خون دبې د دې مړګا اسلام فتحه ده او اسلام کامیابې دي دا نه چې ها دا به بدو شو ها لا بدو شو دې دې مال شو الحمدلله هوا یا دو مردو خبر را کوي ان اخذ الله وكو اخلی الله سما كنت قدورې دو استادو واغسوار قم تا قدلی دو استادو وختم علی قلوبکم او مهروی بده نو استادو باندې من الاون غیر الله سوده اج سر غون گے غیر دالانا یا دی گومبه چراتو کی تاسو په دې باندې وګونه نظر کی ستر کی د نظر کی لوان تو دنلری کی ډیر لونی ګرځي سوګي رغه ولې شي ډیر لاندې ګرځینو سوګولسته کی ورګولې شي ډیر کانګرځي نو سو ورته دا وخت پردا برابر ولې شي نشي برابر ولې اون برا برا زرو ګورا کې با نو صرف اولاد سرنگی بیانو مایاد دنازم اہم یزدیفون بیادوی اعراض بي کئی قل ہوا یا رائے تکم خبر راکے این اتاکم کرا جتاستا عذاب اللہ عذاب دا اللہ بغتتا ناسا باوجارتا یا اخکار پا علاماتو یو لکو نشع کو لئلل قوم الظالمون مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین اومن ندرالے کے لئے پیغمبران اومن ندرالے کے اے لام وبشیرینا و منذریینا مگر ذی ور گاون کی یرا ور کی حکمت دے ارسال رسول ذکر کرو کہ پیغمبران را لے گئے کہ حکمت سرے پیغمبران اللہ را لے گئے ندی سے حکمت سے راز دیں و من امنانو چا کی ماناو لو واسلہ درستی کا مل فل فلا خوف علی نبیرہ بدی باندی ولا هم یا زنون بخبئی دیرشے واق والذین كذبوا بهاتنا آګه سانچ درو وای زمک بیا دنم یا مسهم العذاب او برسی تیتا ذا بما کنه یسقونا وسودای کنا پرمانی کری و آهن اوس د هاتی کریمه کین یا نفیده تصرف کای یا نفیده علم غیب کین اود نبی علیہ الصلوۃ والسلام هي ثابتین اود ټول مخلوق کلا اقول لكم انی خزائن الله او یعنی امتاز داچی ماسا خدا اللہ خزانی نیم و دا خزاني خزانو واقدار نیم آده اوی دا تا گنج بخشو دا تا گنج بخش, بخش. خزانی بخونکی خزانو واقدار رسول دی نبی علی اسلام وی ماسا خدا اللہ خزانی نشتا او حضرت علی حجوری رحمت اللہ علیه تا خزانو اختیار ورکوی ری خزانی بخی خلقو تا اگر پاک پل بانی وی کشف کې محجود کی یا آلی خلق ترا گنج بخش میگو یادو و اعلان که دردست دی شما ایک حب با نیسته اے حلی خلق تاتا داتا گنج بخشوئی او حال داری چستا پلاس کی دیودانی اختیارم نشتا وَلَا آلَمُ الْغَيْبَا او زنبوی که ما بغیب ببانی وَلَا أَقُولُ لَكُمِنِّي مَلَاكَ او نم تازتا چی زم ملائکی ز زم ملائکی امدازتا نوی ما صورت حود که الله فرمائی دول سماجی پارا 31 نمبر یې هات ولا اقول لكم من قضاء الله ننت از جما ستخذ الله خزانی نوح علیہ السلام داوی ولا علم الغیبان پوگن بغیبانی ولا اقول انی ملک میں ماجز ملائکی ما نوح علیہ السلام امد خبر کڑے دا نبی علیہ السلام امد خبر ک نی کے دا خبر کڑا نو دا خبر او کڑا ان تبی او ز تبی دارین کو ولا اقول لكم انی ملک جن ما تاز تا جز ملائکی ما خان تصی د خزانه اختیار تانش ته په غيب او تنه پويږي ملائک تنه متصي تب اسکار کې انا تابع او ز تا بي داري نه کوم الا ما يو ها اليا مگر دا سچ وای کولي شي ما تا د وایي تابع بس کوم و هي راضي نو هغه و خازو دا هي تا کوم نور زو عالم الغيب نیما ما د خزانه اختیار من نیم قل هل يستوي الا ما والبصیره. و آیا برابر ده مشرق و اما آمام لونده بسیر لی دونکه و دلتا لوند سوگ ده مشرق ده چاگه تا دلائل نخکاری عقلی بسیر لی دونکه سوگ ده معاید چاگه تا دل دلائل نخکاری افلا تتفک کرونا آیا تاسو فکرنا کوای و به هنلدین آؤ یروپ ده قرآن بانده آ کسان یخابونا چیره گی آیون چرا جم بشیق پل رابطان لیسا لهم من دو نی ونی ون نشتی دیل رابی دا اللہ نسوک دوستو ولا شفی انو نقلاس اونکے یتقون خوا مخوا چیو یری که دا اللہ نا دا اللہ نا او یری که په دربار کې د زور شپارس نشلی گی او ازنی عرشتا خود قیامت پا ورز بانی دے اللہ با حکم کئی اول با نبی اسلام السلام کې کئی دا اللہ حکم دنیا کې څوک شپات کولې نشي دا مرو شپات د ژوندون نشي کولې اوس ترغیب ورکې په موحدان د مؤحدینو باندې چې مؤحدینو سره مینه محبت او صدا دوستی ور سره ساته ولا د تر دي الذين مشلا کسن یذو نه ربوم چې را بلی را خپل بل بغداد دی ول شي سبب بیگای یریدو نواجه چې را دلری درزاد الله درزاد الله ا امید زادی او دم زادی غریب ملګری به زانه ونشړي ګوري چې سحر او ماخا ما سوتن ما حاڅکله د الله د دین خدمت دین خدمت ته تیار ده. دا دی و نشدی. آسی نشد خلقو پا دا الله رضا لټې دی چې رې زانه ونشړي از نه چې د خلکو په لمسون باندې ملګری ده زانه ونشړي ګورې او کافرو او خپری په باندې پری خپجېدل جلال بلال او دا صہیب رضی الله وانهم انهما داول دا نبی علیہ السلام ملگری دی. داگو چرتا دلیری نراغی لی دی. که یو هندوستان تا پوسو کی. چی تا هندو شما سره ورطوائی اخا زدر سر هندو کی گا ما خود تا بسکار که او زبسکار کم. ناغوی چیزه با اوچت سره ما او تا بخکات زمان در کی. خواه چې زه انډوشم تاسو سره نو تاسو د کور جنګي زپنی کار استیشن کنا هغه وینی شي غواخ چې زه انډوشم تاسو سره نو تاسو سره یو ځای او د ریډیشن کې نا استیشن کنا غوینه زبو کټ ناسي مو تبعقته ناشتي هغه و انډوشه وېخه انډوبشم در سره او تاسو دین کې ما ته ته جمعیت وغایا یوواله وغایا دازی دا یو سید وغایا نمونه وغایي بای باندې تاسو هغه قیدا یو کیږي هغه کیږي خو طریقه وا او انسان طریقه راته پکې وخاړي ناغي نشي خو دلې هندستان ته پوسو کی او تو ورته ویجي مسلمان شنه چاغوي خوا زه مسلمان شم نو زه چې ته مسلمان شي نو کممالدارې نو دکات به ورکې کال کې که غریبي دکات در باندې شته چې مسلمان شي میځې به تا وړیرو په یو لکې کې چې مسلمان شي نو پسد کې کهباچی اوکلا دی دا به قدم د مخکېروکې بلکل نر به ولاړی خپې د رپې سبرابرې کته مسلمان شي؟ نستاد جنکونی کا ما سرکی گی زمان جنکونی کام تاسرکی گی که زمان لونه بی خوین دیدی کستان دی. لونه دی دی. او که تو مسلمان شی آنو تا باندی لازم در دربان خان او غریب مالدار باندې مشتا منظر باندی فرض دی که حج دربان فرض شنو کی بی آنو رد در زمان رو ری, رو ری بیا یوزے و کینو یوزے و پاسو دا پکنشتہ پا کیزه بوچت ناستی متوقعت ناستی ننه پزنہ کبانیکو کینو یوشان بئی کوچک کینو ن یوشان زما په دین کی مسلمانے کی ویمینه محبت تے حساب د کی محبت نشتا تاسو کی نفرت دی وایا خادا طریقہ ورته د پیشگاہ ته ګوره چا مسلمان کی کنا خواږه تاسو دین نه خبر نری یری دون واجہ اراده د مقصد الله درزاد الله دا د ځان مې شړان ما من ګامینه حساب هم پد ویتانګی گما دې سره مینه محبت کوه چې ملاویږي در فرام دې سره عاجزه کونتیس مې کوا او ډیر انداز مانداس ور سره وتیګه چې تاسو د قران په کار کې کی ملګری کیږو د دی دین په کار کې ما اله ګامینه حساب هم من, من شه نهشته تابانه د بوج دین څه شه او ما من حساب ګاله من شه او نهشته د بوج تانا اپدی باندې څه پتات رو دهم کچې ریتا شړل دی ملګرو لرا پتہ من نه مین زالمین نشي بده زالمانو نه ملګرونه شړیدو ځنه وکوالک فتن بعدهم می بعد دارنګین دیاں نکړې ری بعد ددی په بعد ما هی دینو لیقولو دې په اړچو یا ولای من الله علیهما ادا اخر کې چه احسان کړل الله بدی باندې مين به نه نا زمون تر میان علیس اللہ الله بیا لما ب شه نه دیله په یا په شکر کوزارو دغ اوقب اولول انتحان دیته چې کله مسله کې بیان کې ن تاه بر راشي او تا به خبره شروع کی مسله د شروع نو تا ته و مړکیې پرون جو لاو نن نهچ پټې زمن کلې ک غټه خوزاده چې لسته نور اورې به دا وخت اخوړا کلی اعظم کېږي غټ پټ مولاو چې غو ورپسی رښت کې شو و ودا دوره چې ښکارېږي نو دا ها لوی چې او غټ پټ چې به والي غټه چې غو وراخلې به ورپسی اوا غټه خونځادہ هغه دا خبره نه ده کېږي تراتکه نو چې نه چې تو زده وي چې غټ کافرانو دی بل تیاني چې دا مسل نه لکه تپورت اور او دا وړتوب ډالم سي یو سره وړتوب ولم سي پاګبدي شړې وکيل نه نو تپورت څه ائے تپورت دا وای چې بابا خپلې گلشا ما خوږیږي هغه مسله کړې دا وتوې هغه مسله نه دا کړې نو عليه الصلا بي علامه بشا کي جواب وتزان نه کېد قرآن نه وکی وای الله بو شکرګوزار او پوهې زه دا الله شکرګوزار باندې شم چې مسله کار کړه ما خوږیږي هغه مسله کړې دا بابا راغله دې په پالو چیرې به سګنزلیږي خو تا خبره په بابا ورواړه ولا پاغه بابا باندې چاغه دین نه منو قران نتاور منو ها نو تا ورته وی چې خامخو وګنيږي مني خو ته یې نی مني اته جلال به جنگ نه جنگ باندې کې مساله کې جنگ باندې کې په مساله کې کار وکې زمو استاد فرمایلو شيخ القرآن نور الله مرقدهو چې کلا کار شروع کو د پنځپیر کلی کې او قرانې شروع کوو نو دوه بدماشان والکانو د قران شروع کوو کمال خیل جماعت کې ورته قران شروع کوو ناکلي وال په یو ګډا ولمسو چې ګډا ولمسو او چې ګډا دې چې هغه ټول خلک هم دې اړېدل او سپین روبه بابا او کونټې ورسره وان نو سمګه درس کوو دې درس پټیم کې ناله کان راته چې موږ په تنهایی زده خو اناسته ما دي کې راغی غباوا او خپل یو غزاوله د علاشي داسیکرو وی وای له یزوانا اسمان می تین کړي د وړی زالیمان دینه مې آنو یې زه پوه شم چې دا راپځی چاراله غلې دې ایمارته دا نشوي وې نشي مشرک او کافر خو یې وړی که تاسو ما پچراولې خو تاسو به پیډه بوم ما آنو یې ما په قرانمې بابا په یول ازمن ولې چاپی بابا لچچا پکې نو ډېر خوان ورکې کنه بابا ډېر خوان کوي او چا په باندې مکولا او قران باندې وی نو بس لګیاو او دی کې چې دا ورس 13 وا پسباله باندې 12 راغې هغه غوټي ولال دې لري او, او, او زو ناتې ما او داس ته بیا را فاجې ما عملګيري راتوي چې درس نه شروع کاوي تخم وکذالک فتننا بعد هم به بازین ليقولو اه هؤلاء من الله عليهم من بيننا علي الیس الله بعالم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَا يُؤْمِنُونَ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ عَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَعْبَى مِنْ بَعْدِهِ وَأَسْلَحَا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ سورة انعام دو او اول حصے کی رد شرک اعتقادی او دو حصے کی رد شرک فیلی او عقبات او دینځي د لای نه اقلیاب پس باید د ذکر کول دلایل بیان شو اوسه بایانېږي د دې ځای نه اقباض شروع کین نو دا اوله اقباضه او اقباض دا ټول په کذال کسر ذکر کړي اشاره دی دا خیده مستمر ریتا چا مینشد پار ودا پاک پرست باندی رازی او دا پسده کی پیوتن باندیوی بیا پنور باندی لگ لگوی یا ټول پیرایشی خدا شپک غنڈه او شپک امتحانو پیرا نا پیرایشی او دین تیری کی وَكَذَا لِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ دا رنگیم تحان می کی د د بعضی د دو په بعضوبانې ل عکوو دی دپاره چې وی اولای دا خلک د من الله عليهی هی من بنی نه چسانان کري اللهپې بندې زمنږ ترمځ تاتهی زمړ پرون زمنږ مخکې پیدادا شون ممسلی ک جواب علی الله ب هله م ش کری نه۔ آیا نده اللہ پو یاپو شکر گزارو بانده ما مسلا بیان کلا شکر گزار شم وَإِذَا جَاَكَ الَّذِينَا كَلَجِ رَاشِتَاتَا كَسَانَ يُؤمِنُونَا جِمَان لَرِی فِعْبِ آيَاتِنَا زَمَنْقَ پَایَاتُونَو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ وَرْتُوْا هَا سَلَام دے پتاسو یا هر کل رازی، هر کل رازی دا اللہ ایتون بان ایمان اور ته راځي په خير علي په خير علي سلام په ګانو مانو باندې قرآن کې سلام په معنا د خیر علي زکه سلام خو براد ځن کې اسړې چي اودل ته دا, دا سلام براد ځن کې وتا چي نه سړې و سلام چي نو دا سلام په معنا د خیر علي سلام په معنا د استیزان او اجازهت راځي لکه توبه کې به ذکر کیږي چپاسلیمو والا احلیکم کله چې کورونو دروازې نی تو اخلي سلام وای باندې اجازه سلام په معنا د دعا لکه صاحب سوره اسافات کی ذکر کیږي سلامن علی موسی و هارون او موسی او هارون باندې سلام وی نو داغه دا مطلب نه دی چې روان دی سلام دی دا په معنا د دعاء یا سلامن علی نوح فی العالمین دارنګي سلام په معنا د بایکاټ ابراہیم علی السلام د خپل پلانا رخصت الیا ورته وی سلام علیکم بس سلام زموست خدمت مړه زموستا بایکاټ ته نو سلام په ګړو مانو باندیو نو باز راو دل اواغوي وی په مړو باندې سلام چی نو داد دی چاوی دا دی وجنا جاویدا سلام او یو جواب ورکي اپ دا چې ول نو ډوړې په واخ باراتو ډوړې په واخ باراږي نو ډوړې به خوللا یو ردي خځي کچړې پوخګړېو کچړې خو به پیځي نهي ها دا منس کې چې ځي کلاو دسي لار پریشي وي ډوغا لیکري وه چې سوچ ګړې چويلي ريځ په خکړې داغه نه نه کچړې غزا خوون ناسی گورگی او چې قاتلی بدیدی حامل راخ کاراشو راخ کارا شو در سره ایخزې توه آشنا خو می بیا راوی غزا ورته پروام کو مال چل را دی چې څنګه را دن نشو دې خوې پزان باندې جذبه را وستا نا مولا ورته ویلې خو ری وی بصاسی تا ما او دی سړی نه کیه تا زما د گزاره گزاران نکیږي زما د دګوزارګرانه دا او په کچړی کې یو کوتخ کته دغه خواوڼه ترپ تراس کله یو ځان طرف ته مې دا دالار دالار زما دالار نو څوک وړي طرف ترپ روان تر شو سړي خځه ده مولاده غشان پاتې شو هغه یې جرحه ما ته ټول جوړ کړی و ما غوړ د لاس پکې وخت ته کې نه دنیا ګډه وړه نه دنیا ګډه وړه آر سی بلانې غړواک ټوله وېدا سلام په مړو چا چا نېدا جواب مور کوي وېنا سلام په غاړو مانو باندې راځي په مړو چې سلام اچي ماغه دانه وېچي کېنیغه سلام اوري هغه سلام په مانده دعا دی چې الله ته پرې مړو رحمت وليږي دانه چې هغه جواب اخلي او جواب درکې او سلام اوري ار چې غړواک کلل اذا جاکالذینا کله شراشتا تا کسان يو مينو نا چې بیا دین اعظم په دونو بَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَتُوا هَرْکل رازی هرکل رازی کَتَابَ رَبُّکُم مُقَرِّرَ رَبْ الرَّسَاسُ عَلَانَ الذِّی الرَّحْمَظَان بَادِ مِهْرَبَانِيَه وَلَ آن نُوشَان دَارِ مَنَامَ لَمِنکُم چَا چَ مَلُکُ سْتَاسُ نَاسُ آن بَادَ بِجَهَالَتِن بَنَابُوی جَا ثُمَّ تَابَ تَوْبَ وَأَسْلَحَا دُرُسِكَا مَلْقَبَلُ فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ نِيَقِنَنَا اللَّهَ دَي بَخُنْكَ مِهْرَبَانُ دویم آقباد تفصیل بھی انشاءاللہ چه ترجمات دی صورت ختم کو نبیاد آقبادو تفصیل بکوم دویم آقباد آدھا چه چې تا پداوی چه منا اندق یو مسلا دی آدھا کڑی دا نور مسلی درجیو کنا نجواب وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ داران گی بیا بیا بیا نوند تلای د توهیدا ولتظب فی نسبیل المجرمین دې لپاره چې سرګن نشیل ارضه مجریمانو قل وای ایمینو هې دوه شیګه زمانه ما ان اعبد الذین عباد الدات عباد د دا کوم داګه سانو تذوناجرا بل یمین دون الا عبدا الله نا ولا اتبع اهواءكم ويا تابدارينكم استاذ ذو خائشه قد ضللتوا بدا زرا گمرا بشم يزن بدا هواكي وما انا من المهتدين انبه ما ز دلالم دونكم انا كستاس تابداري مي وكلا نذبه گمرا هيشم دي وجنا من غايو وكل بدعاتين ضلالا وکل ذلاله فی النار فالمفتره فی النار هر نوی کار په دین کې رضا نه جوړول به دته او هر به د گمراهی دا او هر گمراهی والا پور کې له بدتی به پور کیوین زمو استاد فرمایل ویشه القرآن احمد الله له یو تنوی چې دا به له ځان بطول جهنم ته دی هغه ویته ته سپدوی قسم به چې ټول به جهنم ته دی نه پته لګي وې تاسو تا څنګه د کارایم نپتلېږي وې داسې چې جهنم کې بدالوږي او بڑا سنوي نو دنیا کې چې بدوي لوګي او لیدنه دغه تل خیرات ته نبي تاسو به روانو نو جهنم کې بدالوږي او بڑا سنوي نه دی به چې خیرات ته نو به تاسو به روان او درش ورپېږي او ملائک به په ځان نه ستړي کوي <تصح> قاذلل توفتا ای زرا گمراه شومان اذان پد اواز کې او ما انا من المحتدينا نبي ما دلار مون دن کو نا قُلْ اوَا اِنْهِ عَلَىٰ بَهِنَةٍ ان مِّنْ رَبِّي بیشه گاز افخ کارا دلیل امدربنا وَكَذْ غَبْ تُن بِهِ تَازُ وَنِزْبَت دَرُوْ غُقَوِي دَیْتَا ما این دینشت محصر آماد تستاجلون بهم آج چه تلوار غُقَوِي پاغی بانه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان اختیار نشتا تاز چه که مذاب غواری مداغی زمان اختیار نشت او دې مکه وګوره څنګه ته مکه ټکوه بودری بدرو راځي دې د نبی عليه السلام نه درجه کی اوچات شه انل حکم نشته الا لله مگر خاص صلی الله علیه یقول الحق بیان الحق وهو خير الفاصلين ودا الله ورده پسله ګون ګنا وازن ګون ګنا قل او یا لو ان ای می گجره ما سف ما تستایلون به عاشتلوار کوي باغی باندې لاپله مررو بِهِ و ب نه کوم خ مخې سهشي واز ستاسو ترمځ والله عمو دظلی من نه او الله پوې بظالمان و باې نهپې دل مغب کوو سر د تصر وړانو نهفیې دل مغب ده د الله څخ مفاې هم غبې پنجې دغې بي لا یاله <لا> <لا> مله نا پوئی گی پتی بانی مگر اللہ دادا غیب کنجان چلنی دیور کری و یا لم ما فی البر والباہر پوئی گی پاس بانی چی وچو دریاب و ما تسخطو نبریوزی می ورق اتی نیو پانا الا یا لم حا مگر پوئی گی پاگی بانی و لا حبتی نیو دانا سی ظلمات الارد پو تیرو دزم که والله رد ب نوچ ندا والله یا ب نوچ الله بګ دا مبی نه مګر دا ټول په لد الله کې د کاره پهېتهګوره عرق را, را غورې کې دا دله پ لمم کېده چې الله حکم اوتهنی شو غ پاه نه را غورېږ حرکت کوي هوواړهق راړ کوي او دا الله حکم ته انتظار کې چې الله حکشي را غورېږي الله الله و مقرکی دی وهو الذي لا ذات يتوفى قم شي قضا کوي تاسو یني دا الله قضا کوي بل لیلی د شپې و یا لمو ويږي ما جره تو ما جګړی تاسو بنهاري بده روزګین ثم يباسو کوم فیها بیا تاسو باندې حالتږي ليقضا اجل مسما دیره بارا چې ګورکنی ټاکه مقررهه سم ایلیہ مرجع کن بیا اللہ ترا گرزیدل ستاسوی سم یونب بیوکم بیا با خبر کی تاسو دماغ کنتم تامل ان پاس چامل کرو تاسو وہوالقاہی رفو قائبادی دا اللہ غالب دے دفاسد بندگانو ویرسلو علیکم حفظا رالی کی تاسو باننی گہبانی فرشتی اللہ دربانی ملائک مقرکل استاس حفاظت کئیم حتا درنی دا جہاد کوم الموت زمان استاد محترم فرمایل علامہ محمد طیزین هو یوملګری د یو پیرینه تاسو کو چې تاسو غلای انسان نه نه نه تاسو خدای د جیزونه نه پټوي ايمي یې دینس پټواله وولي وې چې موږ دې څه پټاون او الله ملائک مقرر کړی او شډقرانوبای زی روغم نپریدي موږ نشو ورته یو رسول علیکم حفظا قالې کی تاسو به نېګه باني پرشتين حتا درنې دا جهاد ګمول ماوته چرایې او دان تاسو دا مرګ توفد هو رسولنا اخلي روحه اخلي وهم لا یفريدونا او دې جاتے نه کئ دان چولېږي او بزی اورو بل ناخلی دان ها الگلا وو نمونه کې د د پارا چه ملائک با دوکشی، نو چه دوکشی، منگ با ورتوائی چه تا دانون ده، او اغا با بلنومی، زکر ونگو نمک دی. نو دا دوکا، ورکی ملائکو لافا، اغا دوکا کی, کی نه اغا الله د دا حکم تابیدیم. وهم لا یفر ریتو اندوی زیاده نکنی، دا بودی یو زوی ناجوڑو، یو بودی وا، زوی ناجوڑو، او بودی چه خدای معاملہ کی، خدای معاملہ کی یو زوی نو چهر تیو توقیو کونتیو باقا وریده لیدی آغا خبرو ریده لیده نو چه کلا بوده او دا که دا رشپی آغا حلک ورگلی دا کات دلانی پتشوه دی نو چه کلا دا بوده بی سو چشوه دا دا واتین که آغا حلک دا کات لقیده سی او دا قوی دا کاتو دا بوده ورطوی سو کی وی ملک الموتی مکنه تا پرونی چې خدایا مامळा کې نظر أغلې موږ د نروخه خپلم هغه ورته وی روګرن زور پیژن یو کنه ها ارجا پسی مزه وروګرن زور پیژن دام دا نه کوي یو پسی هرونه دبن نه اخلین ثم مردو الاله بیا پسی الله تا مولا مول حق دوست د دې پریشتیا الا له حکم خبردار الله لره تیار ده اللہ <اللالا> لرحیت چار دے پیسہ لیدے وہ ہوا اسرہ الحاسبین دا اللہ زردے دے حساب کو انکونا قلوایا میں یونجی کمسو خلاسی دا سلرا من ظلمات البرن والبہر دا تیارو دا اچھا اولوان دینا اچھا کی در باندی چارہ راشی او تکلیف دی در دا نو دا دینا گی سو خلاسی در یاد کی روانی چارہ در باندی رالا سو دی خلاسی تدعونه اواز کوي الله تعالی اجزي کوي الله تعالی تزروا او خفيان باجه سي اوپروباني لين انجه نا كهلا ذګنو من ها جي د دينان لنكنا ننا مين شاکرينا غا مها شوبم گه شکر گزار الله ته چغه وهاي ديارګه وجهګين اواز جي ورته کوي قل لا وي نجي کو او ایو اللہ خلاصی تاسو منہا تدی مسئبتنا تدی تیارینا ومن کل اکر بنو دا رغمنا ہر مسئبتنا سمان تم تشری کون بیا تاسو شرکوئی اللہ اخلاص کے او بیائے بابا میں لرسول ہے انہوں سے کے اخلاص کلما قلو ایو اللہ قادر ادلہ قدرت والنے علا ایب آسا علیکم پدی خبرہ چراولی کی عذاب د برابر تاسو نه یعنی نه کار حاکمان در باندې مقرر کیه مسلطی کی ام انت ده هر یا لانه د خپوس تاسو نه یعنی نه کار خادمان در باندې واړی او اویسه خدمت کی او تته پوزله راغله او یل به زکم یاګد ور کی تاسو شیان ډاله ډاله و یذیکاکم سکای تاسو د ابادکم با سباز و یذیک باذکم با سباز او سقای باز استه ازاد د بازو ان زور غراه که په نصری فلات سرنګي بیانو مدلایلا لال هم يفقهون خام هاچدی پویشین وکذب به هی قومک نسبته دروکه ری قران داستا قومه وهو الحق او دا قران حق, دے حق دے دا دی حق دی خلق ورته نسبت دروکه نو کوي دی قل هو علاس علیکم بی وکیل نیم نيبتا زيمادار لکل لنا به مستقر هر خبر لرا ودري دللي و سوف طال منذر ديپو يبشي و زرا اذ الذين كلاچو نيها گسان يحوذنا جننوسي سييا تنازم با دونو کي او دي کي گپي شپي لغي ياداتو نو برټو کي کي با اريزن هم نو مخالو د دينه حتا تر دي يحوذون في حديثين جنن نوځي په خبر ورکه وای او ما ينزينك شيطان او ګيرګستان شيطان يو خبر او تور سره ناشتي فلا تقودو مكينا باد ذکره رست دي یادائش نا مال قوم الظالمين ده قوم ظالمانو سره او ما على الذين اشتباكسان يتقون اجري من حسابهم ده حساب د دینه منشين سبوجه والله ذکر ځ کرالی کې دا پانې لا الله قون مخه چې یا کافر تهلا خطاب دی یا مسلمانانوته نه دواړه معې پهې کشته لا الله یقونه مخه چې دا کافر ځان د ټوکونه یا لالهم قون مخه چې ځان وسا مسلمانان د دوستې ددي نه زار الَّذِينَ پرده کسانه خضو د نوشينیول لې دپل لا والله آب او مشغله ټوقعې و غرض هممل حادو دुنیدو کګړیدي ل راजون د دुنی ووزې بین پور کا پرې قړانطورصللا دا چې حال نیشی س ن دما کا س پاس جکړیدي کا نشتے دینا صلا رعبد اللہ نا ولین صدوس ولا شفی انہوں نش فارسین دزور ش فارس د اللہ په دربار کې نشه چلیږي او د اللہ دربار کې زورور او وی عیزان شو کمزوري شي وانت عدل کجر دین صاحب کې ګل آدمن هر قسمه انصاف لا یوخذ منها قبول بنشي د دینا اولایک الذین یا وانت عدل کل عدلین دا نفس تا وانتا دلکچرین صاحبو کی یا فیدیا ورکی کل نفس انہا کل عادل انہاریو فیدیا لا یوخذ منہا قبول بنشددنا ولائک اللذینہ دا اکسان لی افسلو چی گرفتار شو یا حلاق شو بیما کسبو پس د آمالو لهم شراب ان دیل رسکلی من حمیم ان دگر مبونا وعذاب ان علیم وعذاب دردناک بے بما کان یو یغورون باس زبان شکو فرې کړې به قل او یا اناذو من دون الله آیا راو بلم به د ما لا ينفعون ولا يذرونا هغه چې به د نبا کېماتا زرا نرا کېماتا و نوردوا پسو الا عاقبنا بفلګندو بعد اذا د الله رسل داینا جهادات کړې مونږ ته الله کل وی پریشان واپس کېدو دا زلسه تا هوتون شادينه چې قرضو لوی عقل رابري انو فن عرض پزماږي حیرانه حیران او پریشان لهو اصحاب دلر ملګری وي يدو نورا بلیته نرا يلنه خدا هي دایته دینان او واي چې راشم پسین امنګ پسې رازا ديريا نه دی اوازې ګډ وډ پروت دې عدتا انسوبه دا دغه باباره سوالی شي انور تاسو نقصان سوالی شي ابيام وردا ملګری وې چې راځم پسې قل ان هدا الله او الهدى دې شي گهدا هدا الله دا هدا تین يا دين دا الله دا دینه و امر ناو کوم شي من دا لن مسلمه دې چې غاळे کی دول رب العالمین رب مخلوقات وان اقيم الصلاه او دا حکم راته شي چې درس منځ کوې قووهو یریږې دا ال لانا او الذي الله زاد دی للیتون شرونه چې الله تپه راجم شي دی دی نه بلبللیلی اقلی زیکر کوي او الذي الله اد د خلق سمااددي واللار د چې پس مع نوزونه کې بل الح کې دپه د داک دا دی دپار پیدا را کړي دا نه چې دا د محمد صلهلیسلاملم د مخه نه ن نه وَيَوْمَ ماکو لوکن پهقونه او یاد کا اوور چېپ الله موج نه موجود شي او نه ډالله رشیاه لهول ملکو د الله اختیار دی یو ماون ففق کصورور په اورضبانې چې پک بهش ب ل کې لی ملغېشي ده په اې په پهډوخکارو وهل حقي و اذ دللیل نقلی د ګرګی د ابراهیم علی السلام نه و اذ قال ابراهیم له ابیه بل بلارطان زامنو د بلارانو لحاظ نه لیکړه د الله په دین کې بلارانو د زامنونو نه لیکړل نوح علی السلام زنانه او د فاوندانونو نه لیکړل د آسیه د فرعون لحاظ نه لیکړل د الله په دین کې و اذ قال ابراهیم کلا لی ا دیخ بل بلار دا ازران ازردان ا دت تخذ اسناما الها ا یعنی سی تو شکلي یوسی دني کان وبنديانو الها تن بو خدای دوب انی ا راگا یقینن وینم تعالی را و قومکا قوم است فی ذلالم مبین و ګمراهه کارگی و بلارہ تو ګمراهه قوم ګمراهه ګمراه نره خبره کی ابراهیم علی دا به د بلګاغه دا غلط لارې نه غارو موږ گمراه او ترې گمراهې په لارا وکذالک نوری ابراهیم دا ورنګي خو د لمغه ابراهیم علی السلام دا ملکوت السما دېسن تنا داسمانونو ولار دېسم کو وليکون من المقنينه دې لپاره چې شي دې یقین ګون ګنا اغویبا د کواکی په عبادت کو د ستوره عبادتې کو د نوور عبادتې کو د سپږمې عبادتې کو نو دا یو یو اله ای ذکر کوي او دا په یو وښنه مناظره کوي ابراهيم عليه السلام فلقان سره کله د شپې کله د ورځې او یو یو اله دا وي په او دا غي ذکر کوي چې کله راه کایشي نو سوينه چې پناش نه ابراهيم عليه السلام پر رد کوي ستوره لیدلې هغه دیته اله ای ابراهیم علیہ السلام اغیت گوری خوچکلہ پاناش ابراہیم علیہ السلامی خدا دا الہ دے دا می رب دے استاس و کې کی دیکھو پریو اتداو ختم شو ولم ما جنن علیہ اللیلو ہار کلاتی چھتیار شوا پا دو بانشپاں را آکاو کباوی لدستو رے قال او ابراہیم علیہ السلام ہا زا رد دا زما رب دے دا نی دی گلی چکینی دا زما رد دے ها مشرق نو پر شرک رد کڑے ہو مودودیو ابراہیم علیہ السلام آرزی مشرقو نوزو باللہ زکر ملائکو تیم سجدہ کڑے وا ابراہیم علیہ السلام وی دازمہ رب دے دیکھی یا حمزہ بے استفام آغا پکی محضوب پر اوپٹا تا پکی احازہ رب دی آیا دازمہ رب دے استاس و گمان کی فلمہ افلاہ کلاچ پریوتا قالا او ابراہیم علیہ السلام لا احب بلافلینا نخوا خو ما پریودن کید بار د خدای توبه چې کله هغه پریوته ستوره لاړ اس پغمای راالا هغه اس پغمای د ګوري ابراهیم علی سلام عاشق کله هغه پنا کیدوبان نشوا ندی نو دوک فلام مار ال قمر هر کلا چې ویل د اس پغمای د چا پزله کی چې د توحید غمی ناغه په هر یو دلیل کې سوچ کی هر یو دلیل کې او چې کوم مخالفین دي نو یو تاغه دلیل او دا یو غا اله هغه ورته پکو تا کوي دا سي سوچ کې لګیا یو هغه ته ګوري او پسوچ کې ورته وایي چې دا ستاسو غا اله دي موږ په دې خدا پناراله په دې خدا تکلیف راغې به ځان اصل لري کړل ابراهيم عليه السلام په زړه کې درد وغا مو توحید ولا مارا القمران هر ګلا چې ویلي داس پوغ مې باز غانه پڑھ قیدن کی قال ای حاذر ربی اهداد ہمارا دیس تاسوغمان کی قلم ما فلار کلا چ پری ودان قال ابراهيم عليه السلام الا لم يهده کچری توفیق رانی کی مال ربی رب زمان دسملاری لا کن نمن القوم الذالین خام خاشم مال قوم کوم رانونا الذالین 74 تیوی نے ارا قوم کف ذلالمبین و اپنا را تو گمراه ای گمراه او دل تاوی که چریزه په اداات نشوما نشوما من ابدوالی من القومی دوالین فلم ما را عشی امسان هر کلان شوی لدنوارو وز دوراز دلیل تا گوری او داوی اغا اله تا گوری چه ده کسه اجاز ده فلم ما را عشی امسان هر کلان شوی لدنوارو بازی اغا تن پلقیدون که ما که یا که قمر سره فلم ما را القمره با زیغنی ویله عادل ده فلم ما را شمس با تی په ګراله دا ویلې تی ده تانیس په ګراله با زیغان قمر سره تی ده تانیس په گنشته دا ته ده تانیس په ګراله انور ده مؤنثه او قمر صوقمئی دا مذکر دی او موږ هغه پختو کې صوقمئی وایو او انور وایو صوقمئی مؤنث حساب وو انور مذکری حساب وو دارابې استلای کې قمر دان نر نه مذاکر دي او شمس نور دا موننس دي او سیمای دار ابو ندان چې سیمه راغلي او بنت شيوین دي باز یو دان بڑا قیدونکي قال ای ابراهیم علی السلام ها زه ربی ای دا زما رب دي استاسو کې او دا حاځې چې ویلې لري حاذات دل تنو په کار شمس را د حاضی حاځې هی په کار وکړه باځ غتانې ویلې دي خدا حافظای چې ویلندای په اعتبار د کاوکاستره راځي کوي حافظه که مخکې کاوکات ذکر شې غویم نو دا حافظ په اعتبار د هغه سره دی په دې په اعتبار د شم سره نه دی قال هازار ربی وي ابراهيم عليه السلام اهدى زمهر دی تاسو ګمان کی حافظ اکبر او دال وی وی فلا ما فلا دار کله چې پریوات قال وی یا قومي زم ما قوم بری اني بري او مما تشركونا ز دې زارین دا سنا چې تاسو شکم وي و تاسو شیر کوي تاسو نه زما به کاټ ان نی وځه دوه هیل لوي بشکما هتا ریکره زان دا غزاد په تاسو واتی ولار دا چې په داګري اسمان نوځم کی حنی با په حال کې چې ولال بتوہی دو ما ته اون کې او د شرک و ما انا مینل مشریکین او نیم د مشرکانونا سمرا خول اخوان تقریر لور او سمرا پا خول انداز کې کوي د تر عیاد کی او جملہ ہوئی اللہ اینی اراکا و قوم قفید و لال مبین قوم دا گمراہ رے ستت تر عیاد کیوئی کزو نیم نویم با من القوم ادوالین دا قوم گمراہانونا نور پس یہ عیاد کیوئی اینی بری غم ماتو شرکونا المشرقاننا بأي كارت او دل توي وما أنا من المشرقين نعم المشرقاننا وحاجهو قوم جگر اكولا دسرا قوم دادا قال ايو يتو هاجوني اي جگر اكول ما سرا في الله افدين دا الله جي وقد هدان بتاي سراك لك لئره مالران ولا اخاف ما تشرقو نبيهي ذني عريقم داسنا جنشتدار جوڑوه اللح سرا له یشا عردبیشي او دا تااس چېې صدار کي دی د دو نه نهېګم نه رالهته کار را کولی شي نبانې کټړلی شي راله ب چېلی ونی کولی شي لا یشا عبیشي مګر کوواړی رد زماشي س تلی نړی رسی یا پیدا دا سی ردبی کول شيیلمارسدللی رازما یوشي دپلم کې اوافلا ته تزه کرو تا سوپان ناخ ل وَا تَخَافُونَ سُرَڠي ويريګما ما آشرق دو ما هجي شرکړي تاسو ولا تخافُونَ تاسو ني هريږئ آن نكو ما شرق دون بالله چې تاسو زیدار جوړ کړی دا الله سره ما پاس كيلم ين ينزل به عليكم سلطانا چې ني دراله لګله پاغي با نتال تاسو دلیل سو دلیل به رسخه او الله سي زدار جوړ کړو تاسو دا الله نه بيان يره نه کوي و تاس و مشرقاني تاس و مشرقاني تاس و ناريغي ده شرقنا و زو ده مشرقان ننم تاس و كم رحاني زو كم رحانيم فهى هى الفريقيني نو كم یود ده دولونا فريقيني دیکر کر علیہ السلام یود تنده یو او فريقينوی زان یو فريق صاحبه یو فريق اقا طول قوم و باچا و طول ادلا دنیا او زان پا فريق صاحبه یود خوزان تا فريق و جماعات تنظيموی زګ کارید تنجیمو چې تنجیم کار کینو که یوازینې نو جماعتین فایل فریقین منو کوم یو د ورډلو نا احق بلامن لایق د بچکین دو پته بلیګ ان کن تم تعلمون که تعصب وی گئی رد شیر کو کا اپ بهترينی طریقې او کو خصف الفاظ سره او کا الزینا منو کسان چی مان را راول ولم ولن یل بیسو نری گڈ گڑئی ایمان پھل بے ظلم اند ظلم سرا د ظلم سرا سو گی مان گڑئی ہانو ظالماں کو بدائز دیر گناہون بکین ولعذبا ایمان ظلم د ظلم نہ مراد دل شرک دین ان شرک ل ظلم عظیم سورۃ دی اللہ سم یاد کی بہ عظیم ولن یلبسوا ایمانہما نری گڈ واٹ گڑئی ایمان پھل بے ظلم اند شرک سرا اولائک لهم الامن دا کسان دین راہ امن دے وهم موتدون او دوی لارموندون کی دوی با هدایت تیم و تلک حجتون آداد دلائل زمنگو آتے ناها ور مکرل دا ابراہیم علیہ السلام تا علا قومی خلاف د قوم دا دا نرفو در من نشاء او چتو ما در حجی چال رحجیو غالما اللہ والا در حجیو چل